Якраз тоді мати вернеться, і не заставши його дома, знов поспішить на розшуки. На столі весь час лежав аркушик. Мамо, я тут зараз прийду. Журився невиразимо, що немає мами. Немає і немає. Згубив дні, ждучи і не знав, коли будень, коли праздник. Навколишній світ став весь як одна сторона, чужа і ворожа. А він... Андрій і його мама і сусіди, що живі тримаються, друга сторона, в якої втрачено мир з першою, треба стерегтись на кожному кроці. Одного ранку хлопець ворушився між бур'янами в садибі, шукаючи решток старої городини. Серед зарості, серед гичі потворної і жорсткої, побачив квіти, з білими промінцями округ і охристими очками посередині. Вириваючи бадилля, він захопив також листочки м'яти. Вмить пронісся могутній і таємничий пахощ, такий милий. Мама завжди збирала м'яту, і від того хустка її проймалася чародійним духом, незабутнім до віку. Хлопець мало не заплакав від спомину. Продзвонив джміль, білявий і дрібний, але з гарною мелодією, кращою, ніж від сопілки. Довго на сторони віявся, і невідомо, де була його домівля. Раптом, коли хлопець вирвав кущ мишею біля горбика, знизу сотне голосів задзещало в гострій тривозі. Через хвилину з'явився другий джміль, з дверей, що темніли в сіробрунатній траві. Кружучи, розглядав горбик, мов, інженер або архітектор, посланий від управи міста обстежити шкоду за подійну землетрусом. Спершу гудів довкруг свого порога, потім далі і далі, над лисиною звідки вирвано мишій, натрапив на свіжі листки і вплутаний між ними впав додолу. Деякий час метушився при землі, злетів і серед стеблинок подлещав, подряпався лапками. Трохи ліз, трохи крилив, поки вибрався наверх, тоді знов покружив широко мабуть, не знайшовши надто загрозливої зміни на світі і, вияснивши, в чому справа, вернувся в гніздо. Повідомити співгромадян. Хлопець пожалів убогі істоти і відійшов, не розорячи їхнього життя. Того ж дня, коли обмив тарілку і поставив на осліниць до відра, перед очима спустився в стебі павучок, малий, мов Маченка, Побув на вогкій поверхні тарілки і знов подався височину. Дрібно перебирав лапками, змотував незриму ниточку. Все частіше відчував хлопець, що в світі не сам. Почав пильно приглядатися до кожного існування. метеликів, жучків, мурашок. наймаліші птахи. Такі чисті й швидкі, живарі, пильні й обережні. Вони належать височині де нема бруду, а тільки блакить, хмари, сонце, дощ, блискавка, райдуга, вітер. І також мають голос, що ніби прозорий, обзиваються одні до одних, і від того висоти перестають бути такою німою пусткою, як низький обшир села в Бур'янах. Пташки, мирно погойдуючи галуздя, кресливе дзвенющі рисунки окликів, Перелітали між листками, барвіючи пір'ям, і обкидали круги над решткою саду, що обернулася в невеличкий пташини. Там почали звивати гнізда. Хлопець боявся, що вони покинуть свою оселю, коли відчують його доторки або часто бачитимуть його поблизу. Віддаля спостерігав, як вони через певний час вертаються до гнізд і господарюють. Одночасна ж приквіть затьмарила життя на багато днів. Він підповзав до колосків, звичкою сам, окремо від усіх. Але шукачів набиралося все більше, коли зерно почало дозрівати. Також зиркання і напади сторожів ставали гостріші і лютіші. Одного дня, коли знов зловлено колосянника, два його співучасники задихано проповзли мимо хлопця, і спинившись перевести дух, стихав повели розмову, що чорною журбою обгорнула серце пропав. І вчора судили одного, 10 років дали. То за